Falënderoj me të lartësimt janë vetëm për Zotin e Madh Allahun subhanahu wa ta'ala. Atë falënderojmë vetëm për i ti falë ndihmë. Kërkojmë salavat dhe selamut bursënde të tëm të plotë të pandërprerë mbi njeriu më të mirë Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, shokëve të tij, familjes së tij dhe çdo muslimani besimtar i cili e ndjek rrugën e tij më të mirë der në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuam vezir Filimisht e lusim Zotin e madhë që Allahus u khanë e vëtjale, këto dit të kaluara e që është pjesam me madhë e Ramazani që kaluaj, Allahut a këtë bërë kabullë për neve, agjerime tona, namazet tona, lutje tona, kontributet tona, me gjithë në kësavdhëkin që i kemin ato vepra, me gjithë mangësin dhe të metat që i ka vepra jonë, e lusim Allahun që Allahut në pranon me rahmetin e tina. Ne do të vazhdojmë me lejnë e Zotë i Gjellit Gjellarë që të flasim bi gjendjet e pengaberit sallallahu alaihi sallem, cilësit e ti dhe aftësit e ti dhe rëthanat e ti. Përmendëm lë gjellatën e kaluar meditimin dhe soditjen dhe kundrimin e pengaberit sallallahu alaihi sallem, se si aj i mendon të gjellat dhe si aj i mediton të gjellat. E sotë të flasim e lejnë Allahu Subhanehu e Teala për një aftësit tjetër të pengaberit alaihi sallallahu alaihi sallam, ë çështă avcë njerëzore, por ai e ka bashkuar mes me njerëzorës dhe pejgamberisë. Do flasim me leinën e Zotit xhël xjalal për avdscit intelektuale të pejgamberit ton sallallahu alajhi wasallam dhe mendje priftësisë së tij në zgjidhjen e problemeve me urtsi. Prandaj si pejgamberi jon sallallahu alajhi wasallam mëzjuar sin që ja kishte dhënë Allahu xhël xjalal edhe para pejgamberisë me mendje ë uh, priftësinë e tij që ka qenë shumë i aftë, shumë i zhuar, ekstumeral, shumë intelektuar, ilard, se si me këtë këto aftësi, aj i zgjith të problemet në mënyrën, në mënyrën më të mirë, nësa ne kemi të pengamir a.s. rënekin dhe modelin më të përsosur. Pengamir i jonë sallallahu a.s. Allahu gjilë gjelalu hum e ka zhër njeri unë më të mirë, në moral, më të mirë në shpirt, po edhe më të menë qurit. Gjithashtu kanë të ndjetarët edhe më të pash Ka qenë i pashëm, edhe ka qenë i fort, edhe në aspektin fizik Alehi Salatu, Alehi Salat dhe Selam. Në gjunë arabe, ajo që ka është përshkruar prej intelektit për nga berit Alehi Salat dhe Selam, i thëjnë fitë të ne, me ta, të trash. Kësaj fjale, kanë dhënë djetarë, kur e zbërthejmë, qëfar i bie? I bie pra kuptimi i zgjuarësis, kuptimi i intelektit. Qëfar është, kanë dhënë djetarët, është e kundërta e kundërta, e kunder të e gafletit e kunder të e indiferencës pro ku njeri ju është i trash nuk ishe gjërat, kuro i hull i kap krejt pro uh, qka do më dhënë zxuarësia qka do më dhënë mendje prehtësia si kur fjale, mendje preht pro i pret i pret gjërat me mendje në vet ama i pret hull, jo i pret trash pro i pret në mënirë të detalizuar anëne ka nëndjetarët se zxuarësia dhe mendje, preht, mendje, preht, mendje prehtësia është farë është që njeri ju të arrin dheri të kënjë die dhe dheri të kënjë huri nga ana e e pa, e pa par nga, nga njerëzit në përshemur i zgjuari me të pa zgjuari në kudallon sa i qëri jo i zgjuari në njëra kap një qështje ka e kap, ka ki tjetër së në kap kjo është zgjuarësia gjithashtë të kanë danë djetarët se zgjuarësia definicioni dhe për, për kufizimi i zgjuarësis është uh, cilësia e lort e përgatitjes së mendjes të njeriu për kapjen e gjërave të cilat i vijnë pra cilësia e lort e mendjes që kur çadhi diçka me një armë kop kjo është zgjuarsia kjo është zgjuarsia nëse e meditojmë historinë e pejgamberit Ali sallallahu alaihi wasalam çdo herë ka qenë zgjuar zgjoher ka qenë mençur Gjohar ka qenë me një prejtë Për nga më beri o në sallallahu Gjithashtu ka ndonë djetarët Se ajo e cila Në uh, ngërthejet në këtë Definicion dhe degzohet Oshtë edhe Gjënjeriu uh, që t'ja qëlon gjorave Isabe T'ja qëlon ja gjorave Gjoharësia nuk është me e detalizu një Sem pa ja qëlua Por duhet me ja qëlua cila është uh, e vërteta Dhe ti Merë parasysh për fundimet e gjorave Oqë është për çellim me zgjuarsinë. E si është e zgjuar pejgamberi Josa sallallahu alajhi wasallam, megjithëse ka baur donjëherë pejgambërën vepër vetë se ka qenë e mpret, e zgjuar, e shquar, ekzotë marr. Pra ka qenë jashtë shumë intelektualisht pejgamberi Josa sallallahu alajhi wasallam. Patëkësisht, sot termi intelekt dhe intelektual i uaj për njerëz të cilët ndoshta ve nuk e meritojnë, aba në shpresë për raseve kur përkuvizot Termi intelektual në shkollat të caktuara Apo në veshët të caktuara Apo akademi të caktuara Ndërko që përjaçtohen Ata do më dhanë Ujjet e intelektit nga, nga këto emra U që imo dhe kemi në mesin e musliman Nuk e filluar nga pengamber Sahabët, tabi inët, imamët e muslimanve Por që imo Kër e kanë pyt imam Malikun Për Ebu Hanifën Nërman i Bluthabit, Rahimehullahu tjara I kanë thanë, a më në shmena kalzue Ima Maliku ti kanë thonë A më nëshme në kazu pak për e bo Hanifën Ka thonë, po jo kazuj një sen kupton e ku shakon Ka thonë, me një fjallë për ja u përshkryu i bo Hanifën Ka thonë, qishu pa në bo Hanifëja Edhe ka qenë Gjami Ima Maliku edhe i ka këshirë këto shtyllat e Gjamis Edhe i ka thonë, apiship një shtyllat e Gjamis Ka thonë, po Ka thonë, mu ka në bo Hanifëja Edhe me dashtë me ju bind Se që to janë prej Altanit, ju kini mu Ka thonë qish këna mujtë mu, mujt mu binë që janë pi altanit, kërto s'janë pi altanit, kë janë pi betonit ose janë për i drurit, ka thonë nga zgjuarësia e lartë të ti. Por qaqë zgjuarësi ka pa se vë hanifja rahim e Allah, me dash me të binë në nga anë atjetër të binë, nga zgjuarësia që ja ka thonë Allahu Subhanehu, O ti alla, këtë gjvarësie kanë bazë dietar të tërë, sikur që kanë Sheikhul Islam Timia rahimahullahu, Ibn Taqiq al-Eid rahimahullahu, kanë Ibn Khalduni rahimahullahu, Imam al-Shatibi dhe të tjerë të muslimanëve, të cilat janë janë por shkruar si njerëzi shumë të mpret, shumë të, shumë të mpret. Ë uh, andaj Sheikhul Islam Timia argumenton për devotshmërinë e njeriu të me, me një presinë të ira. Ande ka thënë për sahabët, se sahabët jan të ngritur të Allahu shumë se se kanë qenë shumë të prart dhe shumë të devotshëm. A zakonisht njerëzit e mëshëm nuk bindën. Se unë deri pak nëse si ka fal Allahu mëne, si bindet ay Allahu Gjencelalim. Se sa i i thotë në Këshillun e, e punë me mendtë mia, kur njeriu ka shumë zgjuarsim dhe ka shumë intelekt dhe i bindet Allahut, kjo çfarë do të them, se Allah e ka porsos, e ka porsos. Edhe në mendje, edhe në shpirt, edhe në trup, edhe në të, të gjitha virtutet që ja ka dhënë Zoti Jon te Bareke, te Bareke ve Teala. Pengameri Johan sallallahu aleyhi sallem Ka pas shumë skena ku e ka kalzu Intellektin e tinit dhe t'i zxedit disa prej Rejtire Parase mu bo pengamber Dhe ikon për 5 vite Pengameri Johan sallallahu aleyhi sallem E trego një zgjuarësi Dhe e kanë quaj tër djetarët këtë zgjuarësi Në prehtësia e pengameri sram Në dhe ursia e ti në ndaljen e luftës Në mesin e arabë Kur Kërë uh, Ka qen pengova se na parase me ubo pejgamber, ka qen në mesin e tyre i njohur Besniku, Muhammed Al-Amin, Muhamedi Besniku. Pas viteve para se ubo pejgamber, rodikon nga mosha 30 e 35 vjeçare pejgamberit sallallahu alejhi wasallam, a bieçi i madh dhe një ndonjë vërshim e kaplon edhe çabën. Dhe, dhe ia prish, ia prish themelët çabës. Atada çfarë bëhet? Atar mobilizon arabët dhe e rinë dërtojnë qabën e rinë dërtojnë qabën mas e rinë dërtojnë dhe e pinë veti që shakon atëre polimizojnë kush me vnu gurin e zi kush me vnu gurin e zi dhe fillojnë dhe gati mërin luft minëzirë shpatat për muvram dhe e risa disa prej kabileve më ledhen naltën në shtëpi dhe bojnë besë që nëse nuk në lijet neve kjo punë kena muvramë Ro, janë bo azër, nëse se bojna na, nëse na nuk e morë në gurin e zi Menu në qave, si cëlla familje ka dhënë, na kena mu prej atë Kena mu prej ketë me shpata Dhe mrim puna shumë serioze dhe shumë alarmante Atëherë, qëfarë bënë, të, të regonë Ibnu Ishaki Se mledhen kabilet e kurejshme dhe të tjere Të cilët si cëlla prej tëre dëshiran që gurin e zi të avnon në qave Po si cëlla kabile ka dhënë, unë e meritoj me bënua, jo ti Ajo Kabile asë ka thonë, jo, na emeritoj në mëvnuar kurim. Jo, jo. Ekso marr. A derë shandu, a derë fillon se si çela Kabile nuk shlon pe që unë kamë e vao derisa mbrit pasporësia te te lart. A derë a derë njëri, njëri prej prej tyra Abu uh, Umayyah ibn al-Mughira thot, atare thot O oh, Kuraysh, a pe vendosni një zgjidhje të kësaj pune që mostë që mostë arritsohemi. Ka thonë, si më e zgjidh, ka thonë si më e zgjidht këtë punë. Ketën ato dëshirona me blugurin e zi. Ka thonë, kam një propozim. E bëmë kështu. I pari jashtë anëve këtu, që, që vjen në çave, i thojna zgjidh na problemin. Ka thonë pelana me fjalën e taunë. Pra, çu tonë atë kit kabile që ka pelana me blugurin. I pari që ka më ard, i thojna zgjidhë problemin te çishtali shtec ashtu. Ka thonë, pa e provojbë Dhe kërë e kanë pa, ka arë Muhammedi sallallahu, sallallahu, si sallallahu, sallallahu aleyhi sallam Edhe kanë thonë, ja kjo është besniku Muhammedi, sallallahu aleyhi sallam Atës i kanë thonë, sallallahu aleyhi Vesellim, kur ka shku për nga mërë dhe i kanë tregu që ka është puna Me një herë, ka thonë për nga zhjuarësia e ti e më prehë dhe intelekti ti i lartë Qërë ka thonë, ma sielni një petk një teshtë madhe Edhe kanë si, E ka morë një bezë të madhë Me nga meri Alei Salatë Alei Salatë dhe sëram Edhe ju ka thënë si të cëllës kabile Litek këllë këllë këbile Të mbinahje të mbinë të thobë Tho më rëfëruhu gjemian E ka morë të atë teshen Atë bezin e madhë me Nga meri Alei Salatë dhe sëram Edhe e ka shtrua Ka thënë vënë e gurin këto Edhe i ka thënë si të cëllës kabile Ka për si të cëllë Edhe i bje që kete kini vënur Edhe adhe nga tharë, nuk kena po zhjithi më të mirë Pro sikur, ev nuk kejtë bashk Pro i logaritët që të gjithë bashk e keni vendosë gurin në, në qave Për këtë asyje, kamandje tala se pengamberi jo, sallallahu alihi vë sellem Ka qenë izgjuar dhe para pengamberis Dhe ka qenë shumë i mprat, dhe ka qenë intelektuali lart Sallallahu alihi vë sellem Sjeja ka zhjith problemin alam dhe Sjeja ka zhjith, ka do më lanë një tesh, kap në kejt Edhe kjo logaritët se këj Çemos tani çeveçun ev nova ja ket komplet. Ka vën dietarët, kjo është çfarë nga urtësia pejgamberit sa më zgjuarësia e, e, e tij në shuajrën dhe fikën e problemeve. Apo, ande ka nxjer dietar shumë premtime, do nuk, nuk, nuk kemi mundësi mund të dalim me të gjitha çfarë përmendin raste të në rast e tjera. Ka vën dietarët, dietari, hoxha. Ai cili ndjek pejgamberin sallam dhe ka mesazhin e tij, a gjithë mund duhet të gjejmë zgjidhje, të cilat janë zgjidhje e vet objektivit, problematikës dhe zgjidhje e subjektivit. Çka i bije kjo, zot? Edhe e zgjidh problemin edhe i shqun njerzit. Përse pra, ose çka bó? Po, edhe guri ka ka një vend, aty duhet të mende ai guri. Gjave. Guri shkoi në vend, sa ato pit parlamentës kush me lån guri ka me tok. Përse ose çka bó? Po, edhe gurin e ka vendosur te vendi vet, edhe njerëza nda rahat. Pse ka më ke të bashkë më nuk? Edhe unë e, e preka, edhe ke preki, krij të bashkë. Por kjo ka qenë vëzhgë, kjo ka qenë gazuarsija Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem, që problemet i zgjidh, duke e kryë çështjen dhe duke mos i lëndu as kan prej palëve. Dhe kjo ka qenë vëzhgë nga nga precia e, e madhe pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Djolsorsove pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem tregon Urwatu ibn Zubairi se e ka dërguar Aliun ibn Abi Talibin dhe Zubair ibn Al-Awamin dhe Sa'd ibn Abi Waqqas dhe disa prej sahabeve çtë interesohen Për numrin e Për numrin e, e Luftetare Prej armizhve në beder Kër ka ndalë në beder Për jësëm ka than Nga duhet numri Me ditë sa janë Dhe kjo dhe jësëm nga zxuarësia e la Dhe kjo është prej marjeve së Se bejpeve Ka mujtë me thanë për jësëm Sa danë e tjenë Allah i di sa janë Jo Ka thanë më duhet numri i tëre Pro duhet me ditë nga sa janë atë Në, në, në sa vetër nga duhet luftu nga dhe ado kanë një kontratë në diçka veta sa halla. Nëse të vinë ato 300 mijë, s'kish ka jovan. Me zisë Allahu jega ka kudretën e madh. Mirë po, në ligjin e shkapeve e Zot nuk funksionon ajo është ka funksionon në kudretën e Allahut xhelal. Në ligjin e shkapeve funksionon ligji i shkapeve. Por këtë ashtu që ata pejgamberi selam fam duhet numri, sa sa veta janë ata. Sepse se kanë ditë sa veta janë. Dhe ata kanë dalë me prit karavanën e Bushefanin i cili ka ka konduar për Shamit. Dhe karavani ka shpëtuar, ka ka shku në Mekë. Dhe ju ka ikur. Pas sa që kanë dash, Allahu ja i ka bashkuar pa ë uh, pa përgatitje paraprake për luftë. Ne sahabët kanë dalë por me luftuar. Kan dalë me armatim të thjeshtë, e cila është armatimi rrugës për për mbrojtjen nga nga gjërat e papritshme. Pa Megjithatë 87 sahabë nga Bilal ibn Rashid sallallahu alaihi wasalam, tha jeni sajan. Dhe i zonën e sahabëve disa prej njerëzve Të tyre, nësë dhe të kanë qenë Dukëmur me Me dheve, edhe jau kanë zirë lajme Sa janë, mirë po, ajë lajme Ska mujtë me zvullu sa janë Atare, qëfar kanë thanë I, ka, i, ka, I ka përmen, i ka, i ka vetë ata Që ka janë sëllë, për nga me sëllam Ka thanë, sa janë ata Sa nëmë, sa është nëmë, kemi lëkohum Sa nëmëri është i paganëve I arabëve Ka thanë shumë Ka thanë ma i detuhum Sa është shumë, sa, sa nëmër janë E kjo bazon është nga detalizimi i i shbepit i numrit sa i ka dhënë shumë ja po sa shumë do të thonë 500 milionë 500 mijë ka dhënë shumë ka dhënë sazhun ka dhënë se di ata ne shikojmë nga zgjuarësia që ka pas pejgamberi alayhisallahu selam e ka marrë në një shbeb tjetër për me dal të rezultatit tjetër çfarë i ka thënë ka dhënë kem yenharu ne kullejou në ata nëse se di sa e ka numrin Kalëzëm sa deve i prejnë ditë për me hongër Kalëzëm sa deve i prejnë Sa janë sa deve i prejnë ditë për me hongër Atëherë i ka thanë Joumen tisëran Wa joumen ashëran Në një ditë nan deve Një ditë dhët deve I prejnë për me hongër mishë Kanë qënë të mobilizu për luft Atëherë ka thanë El qawmu mabajnë tisë imi eti ilë -el elfë ata janë diku në 900 deri në 1000. Kanë dha dietarë. Si e kanë xhier Peygamberi Alayhi Salatu Selam, se ata janë prej diku prej 900 veta deri në 1000 veta, kanë dhënë sepse me një deve paraforsisht hajnë 100 veta. Me një deve paraforsisht hajnë 100 veta. Peygambersi ka thënë, a e di sa deve i hajnë ditë? Ka thënë po, ta e di. Diku në 9 deve deri në 10 deve i presin ditë. Atar çak atamojson, atar kakan 1000-në çin 1000-në çin deri në vit. Si e ka konkluduar ta vëllazër nga numri Hajes? Sa dele 9, 900, 10, 1000. Dhe kjo vëllazër ka sin nga Zuharsia pejgamberi sallallahu alajhi wasallam se e ka detajlizuar pyetjen që arrin deri tek deri tek informata e saktë. Për këtë arsye vëllazër, pejgamberi ju jo sallallahu alajhi wasallam e ka përdor këtë strategji të luftës. Kjo ka qenë prej strategjive të luftës në samun sallallahu alajhi wasallam donjëherë me fuqë Uh, ja negat për strategjitë e luftës pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se si ka zhvillu luftën, se si ka dërguar brigadat, se si ka dërguar çeta, se si ka organizuar, se si ka vënë ti shko anaj, ti haje knej, ti prit çu to, ti mos gava me lviz, ekso marë. Kur kur i ka organizu koka, edhe e ka bue e ka bue organizimin sikur ë kur për shembull i ka bue al-muqaddima, djathas majtas, pastaj brapa shpina dhe ka qenjë bëjnë nga mesra në vezër strateg i lartë i, i luftës ale i salatës sëratë për këtë asu jo vezër besimtari, besimtari nga kjo kanë gjithë djetarët që duhet ketë ledzim të informacioneve të armikët dhe nga kjo vezër konkludojmë na se na duhet me ledzhu lajlët me ledzhu lajlët, përdit dushme ledzhu lajlët përdit dushme ledzhu lajlët dhe me përqel botën, si zhvillohet shkathojt Duhesh mi përcilë konferencët Kjo vlejë normal për djetarët, gjallarët Cësët janë ma, ma të, të thirur për këtë qështje Duhesh mi përcilë konferencët, debatët Cka silën në trurëve të tëre Si kur që për nga mësëm Kërboni mua vetë me otme të në ravijen Pse la me fol Anda i tha e farak të ja abelualit A e krytet pse Që të janë zjere kret mrena shka a konkryje Kret, komplet në zjermat që të të shumë e kalon me, me, me strategjinë e ti ali i së nësëm dhe ursinë e ti për këtë asimë nga kjo qka kuptojna ma ndetum sa është numri tëre sa deve i hajn apo qka është të vëzër armiku sot për neve e di sa buk i ha të shpija a ti për ata kur gjozdi për që ta i të fiton sa ja a e kuptojna në nap se muslimat nuk fitojnë vëzër se ti kur gjozdi për ata a i keti ti për tije ti, shka di ti për, për armiku kur gjoz Shumë dhe ajë për ti Shumë, shumë, shumë informacion të di Këto është ka ikinë ndorë jo Këto është ka ikinë ndorë jo Oshë sikur më ka në ato me ti je E dini Telefonat, oshë sikur më me këtë asikur, zhe, me, nëmë, ka, ka në ndorë me ti je Për këtë asikë dhe zë pengamë e së nëmë së ferë ka fa Ka zëmë, numërin ka zëmë Sa lejta janë Se di Sa Sa hajnë dhejve Kjo vëzë, kjo detalizim Kjo Aftësi intelektuale Pengamë e Faktori këq është Allahu Gjelle Gjellalo, por për nga mësë nëm i ka morë sebebët, për nga mësë nëm i ka morë sebebët shëriatike, të cilat nuk e kalojnë limitin e, e shëriatit, jo atë sebebët të cilat nuk i ka legitimu Allahu Subhanehu vëtjala, dhe të cilat sebebët e kalojnë në harez dhe Allahu, kur ti më bështetështë sebebët dhe haron se ajë cili illë vizë gjarat, është Allahu Subhanehu vëtjala dhe gjithë shka është në O të arë, përkëta sjellja që ka çën nga xhuarësia pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe të till duhet të jem besimtarë, të jem të zgjuar, të jem të aft të mbret dhe mos të jem i gafil. Mosën indiferent, do nuk duhet besimtarëve të më çën naif, i sinqert boh, ndaj mos u ban. I sinqert boh. Apo kur kanë mos arrit. O mos i besoshi çel. Të kur kanë mos arrit. O ma jo mi besu si çel. Si pse Sepse, mësme rejt kërkan o karakteri joti që duke me pas Mësme besu si cëllit, është mbrojtje preventiv E sot nga qka bojnë, alëzër I bojnë atë të djetë nga në cjëntës I besojnë, si cëllit, edhe pasaj detiro është Orsaj, me shtia ta më rejt Kur mësë rejt Banë, banë, banë, këmgullje Nëse kasë përvu Allah me qëfar të lojtë gjënau Banë i bezodit, kur se baj e zonë Kur nuk e bajt A kisha shikoj kur ka hi penga mes nam, çauve kanë dhan, "Ah da Muhammad al-Amin, ti u Muhamedit besniqu." Leku titull oz nuk ka rritet let. Nuk ka rritet let. Jo shikoni vëzë, sa njerëz e fatkeçisht ju bie këtitull. E mën e mën pasa ju bie pse se nëse nuk oj brumos mranëra, nuk nuk e ka karakter mrançëm, nëse është manipulator, nëse se ka pi shpirtit besnikërinë dhe sinqeritetin. Wallahi, wallahi Allahu xhelaluhu, Jesusum kam mëbrojti nëna vet dhe kamë pasur fenevet nga të të hyrët të hyrët dhe ato të zot llogaritës si, jo pjesë e thejes. Gjithashtu edhe pejgamberi josa sallallahu alaihi wasallam ka thënë shumë i aftë edhe në ë pas do të thëjë ka si para përgatitje lufteve, po jam thënë ka ditë edhe nënra lufteve si bëhet, si bëhet e, inspektimi i gjarrave. Në ju në sheria ose në, në luftë. Pra kur ka luftë dhe vrasin Kjo vlejnë për luft Zdo musliman Për nga mesra mjë ka tha Zdo musliman Kur të luftoje me një pagan Edhe mas luftës Si cili Shka ka arrit Me mbyt një tjetër Luft Pasuria Veshja Armatimi I atit të mbyturit Prej paganve I takon Mbytësit Pra Aj kalorësi Aj luftari Që ka arrit Me mbyt një njëri Aj ja mërë Te shata atinë se janë shtritar, pasurinë atij dhe i thoin selam kreta që ka marr nga mobilizimi ai ai ushtari i, i armikut. Tregon Abdulrahman ibn Aufi radiyallahu an. Po delsa ishta në saf, ditën e Bedrit, luftën e madhe të Bedrit. Dita e dalis për të vërtetës për të për të godës. Thot po kshiri diaftas dhe majtas. Pishon dy ditë të tri. Pishon dy djemë tri hadithetun esna nuhu ma Allah ishin shumë tri atë Arab kërdojnë me kërdojnë mi thonë dikoj shumë i rio jo, i thonë i ka Allah dhamë të tamlit Allah si ka dhamë të fërcu me mirë ka thonë ishin shumë tri atë po pëse ka thonë ishin shumë tri se uqudita me vepër në shka e banën uqudita me vepër në shka shka e banën thot uh, thot kisha pas dëshirë që unët jemë në mesin e tërë Thot, njeri prej tëre më praj e ki Edhe më tha O agj Cili është Ebu Gjehli Paranon I ka thonë Abdurrahman i më një aufit 2 djemë 3 Djemë te uh, Amër i më në gjemuhit Edhe i ka thonë O agj Cili është Ebu Gjehli I, I ka thonë Abdurrahman i më një aufit Shka duhet ti e Bu Gjehli Luft Shka duhet ka thonë ti e Bu Gjehli Ka thonë Në ka arë lajbi Se aj e ofendon të dërguarin e Allahot Sallallahu alijusillem Ka thanë Pasha atë në dorën e të cilit është pirti janë Para mdo veze Ala i ri Ala ska, s'ka i në moshën S'ka i në moshën e, e, e, e, e pjekulisa të vel Ka thanë Wallaj nëse une e shorë Ka thanë Nëse une e shorë Ja aj, ja une Njoni ka me dikë Ai masa ka afenduar pengamësam. Ja ai, ja ona. Thot kur po e shon nga ana tjetër, po mthinni tjetër, në djalxhetën. Ato tudhë që ngan gon vllazën. Thot edhe këtë djalë më thot, "Oh, ç'llena buxhe" dhe ja ka thonë njëtin muhavet. Atara thot, "E pashë po, buxhe që i thash ç'çi kjo." Okon një ylli madh, me trup të madh, e dokon uh, ka, ka pos, ka pos uh, i thojnë "Hejbe." E kanë i frikshëm u kanë. Për këndasi e Ibn Mesud radhiyallahu anhu Kërë e ka po se alas i ka të shpirët i ka i për në qaf I ka i për në gjoks Edhe qatë moment mas i ka i për në gjoks I ka thënë I ka thënë ebu gjeli Parënë të të dek Të dek u ka Edhe i ka thënë O që ban i deleve I ka thënë ebu në mesurit Ka thënë ki hip Një derejë që shumë nalë Në gjokësin tem ki hip Edhe i ka thënë Ebu gjeli ebu në mesurit Pak parëse me dek Ka thonë kushat të fitu e Ka thonë Allahu dhe pengamberi sallatës e lësëllim Ka thonë mitu Pra, pra njëzit ka të qenjë këta njëzit Me të silët pengamberi sallatës e lësëllim Ka pas konflikt Pasaj thotë edhe ju thash Qeko e kini e bugjehli Thotë edhe shkun Indjarën shpatat këta të dit Këta e, Të dit Thotë edhe e goditën Dhe e risa enditën Pas ta i shkunde për nga meri jo Sallallahu alaihi sallem Edhe i të regukuar Atere, ju tha për nga meri alaihi sallam Cili për juve e kam bit Tili për juve e kam bit Që mi takue Ajo shpata e bugjellit Tesha të bugjellit Ajo plaqka Aje kalon Aje kalon Atere, si cili vë të ka thonë Unë e rësullat e mita Aje vëtë ka thonë Jo, une Une e mita Atere për nga meri alaihi sallam Shikovezme Precine ti Dhe zgjohacine ti ka thon A i kini pastru shpatat Ka thonë joj rësullat Qe alat tazë Qe shikina Qe e ku e kini Me gjak me kejt A tani ka thonë Pekam Beri Beri sa berit isho shpatat Ja thonë berit isho Shpatat Pasa ju ka thonë Qëtë dyt E keni vra Qëtë dyt E keni vra Por se Plaqka i takon Muad Ibn Amr Ibn Gjemuhit Muad Ibn E Gjemuhit Ka dhanë, pse i takon muadit e jo vlajt tjetër, sepse ka dhanë djetarët, e, sepse për nga mellë alë i sëratë e sëratë e ka pa se që ky njën ideal, muad i mni amri, e jo vlajt tjetër, ky është a i cili e ka neutralizua. E pas taj nërma e dha i tjetëri e ka dhanë kontributin e vetë. Në këtë asio jo vëzër, kanë danë djetarë, se për nga mbedi jo në sallallahu alaihe sallallahu, që ka përmen imam nevohi ju, kanë danë, këta të dy, kanë morë pjesë në vrasim e këti njëri ju. Porse, Muad ibn Amr ibn Gjemuhi e ka neutralizu, e thkanehu. E thkanehu është kur ti, si kur lopën, cëllë e ka rëzuar. Mësë a ne kasë, a ti munishtë mjë adhane të cullës, më ta në e thikën qëtu. Ama, Pro, shumë, a më a i dë Atë kafshë një arë më rëzu, ku të arzojshë, për më në shmiton të kujta bo, më arë të është. Ama e kujto vlera, e që e karë zu, adë dhe të imam në uju, pe nga mesëra mjadha plashkën ati cili e neutralizoi. Dërko që këti tjetëri i tha, edhe ti e ke vrapë, pëse, thoti imam në uju, i tha të dy të kini vrapë, që që jetë motivë jo keni luftuar rrugt të Allahu subhanahu wa taala dhe ç'të ditë keni arrit qëllimin që e keni pas ndaj armikut të Zotit subhanahu wa taala i cili ka cin armikun më i përbetuar ndaj Allahut dhe ndaj pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ç'kinieri dhe shikoni ç'kinieri i cili ja nxjerri planin pejgamberi Ram gadia ja citin krije ç'kinieri ka arrit do fëmijë evrop dhe kjo është kjo është interesante kaderi Allahu xhelni xhelad postur sur Allahu ka sabrat Allahu narujt nga poshtërsimi në dunja e në akhirat edhe aponë Allahu gjenë gjelalë që me jetu me ndër në dunja me fëtir në dunja dhe me dal faqe bar për parazotit gjenë gjelalë a kjo nuk o punë e lejtë sepse egot dëshirat edhe joqët e kësaj dunja janë shumë të mëdoja që ku që do të vim nga shembojt e për nga meri sallallahu aleyhi vësallem gjithashtu do të gjitha për nga meri joqë neutralizonte dhe i pushonte edhe i fikte problemet me sahabeve. Një ditë për ditëve tregon Xhabir ibn Abdullah, thotë, kemi qenë në një luftë. Thuhet se ka qenë lufta e Bani al-Mustaliqu. Thotë, dhe njëri prej uh muahjërve thotë, i mshoi përpapa njëri prej ansarve. Një i art i Mekës, musliman, në njëri musliman të Ansarve ja kam shëpi ti përvas. Thuhet me dorë, thuhet me kokë. Edhe ky ensari ju Ka than Jalin ensar Ka përdi O ensar Ajdi këtu Dhe ka than muhajgiri Jalin muhajgiri O muhajgira Esdi këtu më një mom një uve Apo Pasaj ka dëgjuar për nga meri Sama sëllëm këtë fjallë Dhe ka than Ma balu da'u al-gjahilije Wa anabajna al-hurikum Ka than Qka shpuna me këtë thirjet të gjahiletit Unë në mesin e juve Çikovazo pejgamberëz hum sa me çfarë prezancie ka vënë? Ju po thirrni me titujt xajiletit. Kanë ndjenë të ardhur. Këto nuk janë thirrë me titujt xajiletit. Çka ka thënë Ensariu, o Ensar? Çka ka thënë Muhaxhiri, o Muhaxhid? Ama pejgamberi sa shek ka çudit te re xajiletit. Pse ka çudit titujt xajiletit? Vetëm Ensar edhe Muhaxhid janë tituj më të ndarshëm në Kur'an, pas pejgamberisë dhe sidhiqies. Sepse Allahu xhelo Gjell xhelalu i ka përmendur Kur'an El Muhajirin wal Ansar, Muhajirët dhe Ansarët. A jo Allahu nuk i ka ardhur si etup se kanë dhan o Ansar, andaj edhe se e thirr ti di kan, në emër sheriatik, ama te kipi për qëllim sherrin, peqëmosu ka thonë, me jahilata, me jahilata, sikur që sove zë njerëzy, bën copan në emër të grupacionit dhe harrohet Allahu dhe pejgamberi sallallahu alajhi. Duke luftuar për nefsë ogëdashia ar er në njëri të Imam Ahmedit dhe i tha o Imam unë kam i harj u bën njerësve davet ju tham për cilën sunetën e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam ai i tha Imam Ahmedit si ta bëj këtë punë i tha Imam Ahmedit bëje me thirrje stili edhe lei edhe i tha Imam Ahmedit ky njerëz po po ama a, ato ngërrindën me mua Po, pa ta ksoj i thaj momenti, thërë dhe mos u grin. I tha ai, "Ama ata grindën me mua." Tha, "Thërë dhe mos u grin." Ata ata i tha Imam Muhamedi, "Po ti po do të mugrind." Këni bëu disa njerëz, "Po ama pa çfarë as me polemizoj, po ti po do me polemizuar. Ti po do më ngatrua, ti po e do problemin, pastaj ti ardhët me diçka tjetër." Shikollës i kanë thënë këto. "Ya lil ansar." O Ansar, hajdë këtu në imamni. Kë tjetri ka thënë, "O Muhaxhid, hajdë në imamni." Dytë tërë me shëriatikë, dhe zërë Së mundë të muë thyrë dikush ma pasrë me se këto dy emra Ama, nëse bëtë emri shëriatik Nëse bëtë emri shëriatik Thyrje për pesat, e ka qëjtë me mësam Da'u al-gjahilie Thyrje gjahiletit Mirë dhe zërë Nëse me thyrë me enzar, o thyrje gjahiletit kur thyrë është përshar Me thyrë me emra tjera Me thyrë me emra tjera që sot plot për njështë dhe sëmjafton mi thonë, unë jam musliman i besojë, Allahu, peng, nga me lësëlam dhe, dhe, dhe ata shë e ka zbizoti sëmjafton dhe e njështë të detalizohje detalizohje, detalizohje dhe, dhe pas taj këtë detalizime bënë në emër të grupimit në emër të grupimit anë dhe ta shë e khulisa me të emije të Allahu njështë kanë me shmëtu me takvallok jo me emër të grupacionet jo me më të zili, me gjëhmi me shëarim Ja me kësi emra Apo Andaj Me që kanë me shputë të vëzër Me besim në Allahum Dukë i musibohë Allahutur tak Dukë i me ndjek Ma të mirin për njëzme Muhammeden sallallahu A.S. Për këta qëje Atare i than Ja Rasul Allah Po Ama një maajir I kam shuni e nësarit Do i ka po zullum Atare ta pe nga mbërë A.S. Dauha Fa inna Muntine Ta lene këto fjall Lene këto fjall Se këto janë të liga K Shka vëzër, të janë dyta, unë jam këtu ju përpërlani, unë jam këtu ju përpërlani Dhe gjithashtë të vëzër nga kjo, kanë dhjerë djetarët edhe shumë prinsimit e tjera Dhe joj se në egot e njerëzve oj gjithmonë shtytja për luftim A da shënë ka thonë vëzër, unë e gjallë, në mesin e juve, ju të përla Parame do, kërdejse, a da i dyta jo që ka ndonë kërka vdikë Për këta si ju lezër besimtari duhet Më kanë shumë i qetë, shumë i urtë Shumë i kujdeshëm Sepse njëzër lezër epshin e kanë qëtu të huna Egon e kanë qëtu më gatë Pimrejna pi veç egoja Veç egoja ishtinë ata Andaj njeri duhet më kanë shumë i kujdeshëm Dhe duhet këtë dunja lezër shumë me shlu rrug Me ju shlu rrug njëzër lezër Pse duhet me shlu rrug lezër Sepse njëzër lezër janë të mbuluar me ego dhe p Parameno, për nga me sa në gjallë Adë e këllonë, adë e këtu, adë e, me gjahilet Adë e këtu në imam Adë e këtu, unë e këtu Shikohë, sa i bretë e këtu Unë e këtu Adë në nga më dhejme sot Kur'an i këtu Sunnet i këtu Gjamijat këtu Ezan i këtu Ramazan i këtu Hoxalar këtu Hafezlar këtu Menja këtu Edhe njëzë alathirë me gjahilet E lusim Allahum së Allahum të përmirësë njarëm bala al Masaj, uh, i kanë kalëzue Ta shqiko, shqiko një problem Një problem i vogël E ka dhegzu problem Që ka bo Kërka ar Abdullaj i më një ubejb i seluli I kanë kalëzue, ka thon I kam shu një muhajgjer i mekës A shqiko da termat me shëri atip Ka thon një i mekës që ka arë këtu I kam shu një një një të medines I ka thon një kam shu e I mekës medines A aj pak para se me arë Në zanë në shkan kandidat për krijetar A më së në kamri që farë ka thonë i kam shu i kam shu i me kësë medinës pas e ka thonë emma wallahi la irraja na il medina la ju khrijënna l-a'zju minha l-a'zhel shiko vëzër pini problemi të sahabëve ka dole problemi të pengon beli që ka thonë ki munafiku ko ka munafikave ka thonë wallahi sëtë këthejna në medina ka menzir ilartit poshtë tërti pëjati Ka ndonë djetarët, e ka pas përselim Për nga berin sa në selim Eki një pa disa O, oh, sa të mëri june Shka si të mëri shti, shka ki me bo Kër ka arë dhe ka ullë krijen Kështu janë do njëzit poshtë E të lig Lafët i kanë qil E pas taj, pas taj qil Si miskin qil Shka kjo dhe zë Burën ku ta fjole, fjole të mirejt mas fjales Por dy shë më se folë, hajem bark. bark Se ka me thangër fjala pas taj Shikë që ka tonë ki mëna A, ka thonë, i kam shuhet me dinë sa po Sa të mërinja, kini përdo Për e të mëni mua, sa të vina ti Po që e be erdhe Po që e be erdhe Dhe shkabane Erë ki më nga fiki, tha E ka nxera Edhe i tha pesam, jo, pese kam pas për qëllim E kam pas për qëllim A i dini pse, o dhe ze Se omër këtab i tha, ja, Rasul Allah Unë e pëtumim shumë shpall, këti, minjar Ki ka thonë, për ti, e kam nxer poshtë, t t o, tha, une, dume, e nxerë poshtë Të të të mbi kë jo çeki semiton po tha njerëz kanë me kujtuçë Muhamedit për vrasëq këte ok vet. Ne s'kam çfarë të shpjegoj. Çish mi gazolunë se se kjo ka deklaruar musliman? Shikoj vetë, sa i mpratu kanë bejë nga njerëzit këta. Jo, lej, lej. Anajo shikoj problemi problemi, problemi problemi. Dhe problematikat më vëzër, laf laf të mëdha që janë vetë lafazanët. Lafat, lafat e vëllvoja punë të vogla. Zemat, zemat pa sinqerta me me pretendime të larta. Shikoj kimi munafik i ka pretenduar vetë? kamë nxjerr pejgamberin Allahun te Medinë. Edhe a ka mbet më nxjerr kush ja devorën Ibn Selulit. E kush nuk e di ku e ka varrë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Miliona njerëz i presin rënë me çumit me shkuat i mbi dhan selam pejgamberit alayhi wasallam. Allahu na mbushet me Pri Medinë ya Rabbul alamin. A da gazat ruif fjalot. Kujdes Sufianot. Fjala e Zullemale. Allahu jela jalaluhu kazmit fjal. Se fjala ka Ka o pesh Për këtë asë ju dhe zhërës nga zhërësia E bën nga meri të ali i sëratë dhe sëratë dhe sëratë dhe që farë ka qenë Ka thonë, jo, jo, jo Mostoj njëzit që për vretë Muhamedi shok të vetë Mostoj njëzit që për vretë Muhamedi shok të vetë A dhe zërë A dhëtë na me minuk ta Mostoj në bëshkijet musliman për vraha në mezvejti U banë në copave në mezvejti E dhe gjojshë në një emision Disa pë Alzë ka thënë analistat për neve. Thonë, rënë në bara se ka burgjo biktënve 800 grupe janë. Kto me analiza, jo me me hava, me analiza. Mos rënë në bara, tatë shing kurkush biktën do si bëzon kërkuina. Edhe ato mëna grupit janë çopa të bombave me zveti. Andaj shikosh këta mësam, jo se njerëzit kanë më thënë Muhamedi pi vraj shumë të vet, mos ani dal bi kontrolla puna. Dhe thot Ibn Ishaq, transmetim çka ka bën po sa për me që tësus, se më të qetçuse kam ri punë shumë shumë e tensionuar çka ka bën po sa ka dhën urdhër me me ecë me ushtri kompletu ushtrin ka thon çuno këra me ecë ka ecë në atë ditë deris si janë lodh i ka zon xhumi kur janë çuë kanë harruqët Muhamedit ka thon harron at Muhamedit që ka shehëz ju arsye Muhamedit sallallahu alajhi ve sellem çe ikanë neutralizoj problematica por kësaj është për musliman do më kon shumë më çëllallai nëse e dit ti se më grinjën me muslimanin i t'i avo çefin atij që sa musliman hajm pië ju ja se baj duke bën pse jo që ti se meriton jo që do një musliman se meriton ka mundsi të bën zullum ka mundsi të zullum çaq ama ai ai zullum çaq i më i mam ai kërkosh për këtë asojë ozat mos i avojm çefin e shejtanit mos i avojm çefin shejtanëve për incancave pse ata kënaqen ozat vallahi kesh që ju ndod muslimanëve sot në bëbot prej vraset që ju këti shifnit dhe për televizionet edhe për, për telefonat e juve se ka ardo dhe zë pe grupimeve të shumë të muslimaneve me pas dikush fjallën e muslimaneve vet e kisht lamë fmi që ashtu mu vrra Allah i fmi shkije mu kona të du të mi mbrojt mi vrra muqu dikush mi vrra fmi e të shkijeve që ashtu fmi të jahudive muqu mi vrra dikush të du me than dikush o Allah mu zvrajve fmi Allah nadeve mu zvraj fmi që me fmi ama kur muslimanës jan çiani mendimi, çiani rruga, normal ato kanë me vrah dhe kanë me vrah dhe nuk e di vetë disa kanë vrah. Elusim Allah inshallah të vdekë kur muslimani vllahut timë shiron eto tier Allah të ndihmon. Për këtë arsye se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ishte shumë i zgjuar dhe i prët dhe i neutralizonte problemet në kët në kët Monir. Gjithashtu edhe ze pejgamberi sallallahu alajhi wasallam prei zgjuarsisë që ka, ka pas, shpesh i ka mësuar sahabët që në namaz kur të jenë, nëse u ndodh diçka, mos me tregue se po shemollu ka prishë abdes ose diçka. Transmeton Imam Abu Daudi dhe e ka saksukët hadith Sheikh Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala nga Aisha radhiyallahu anha se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka than hadith: "Iza ahdatha ahadukum fi ssalat bi ssalatihi falyakhudh bi anfihi thumma layansarif." Ka thonë pejgamberi jona sallallahu alaihi wasallam, nëse njëri prej juve namaz i prishet abdesi. E abdesi çish prishet abdeson? Me di gazetë gaz me zanë dhe gaz pa zanë ta shkjo është pak e turpshme me apo, të prish namazit Dikush, zhevo, kur del pi namazit që ka banë ta shkë zakonisht të ajdim që i ka prish abdesi e që i ka prish abdesi ta shkë për më smeshku me nja që ha ha ki pas ka shlu gazra që ka thonë venga me sëram ka thonë kur njanin për juve t'i prishet abdesi duke qenë namaz le t'aka pe hunën e t'ina dhe le d'ale ka thonë el khattabi djetabri djetabri djetabri, djetabri të muslimat E ka urdhëruar pejgamberi sallallahu alejhi dhe selam atë i cili e prish abdesin në namaz që ta kap hundën e vet dhe le të del namazi ashtu duke bërë me shëncë se janë tumrjedh hund diçka e të reguloj, që shkoj të rregulloj që mos ti shkojë mënia namazlirëve të tjerë se ki paskaj lugaz ka thënë dietare këtë kitabse ka pa pejgamberi sallallahu se më haru njëri të vtirën të më haru njëri nderi a, a mundi vramo ku ka shku pejgamberi sallallahu që edhe nuk ka fund i vunit turpi madh ku vpresh azi sa më voll. Ciao. Amë benzavetin kisip i ka thon pa i humbë kështu. Ka dhën dietaren. Ka thon, a është kjo rrym? Jo. Jo. Pse thot el Khatabi, ka sa, ka dhan kjo është shëndje e të ligës dhe veprim në mënyrë tërthorazi që njeriu ta kryejë atë sikletën e vet. Duk e mos i shëtësu këta të cilat e, Janë në namazë Duk e mos i lanë në menduqi Unë e bëna diçka që nuk i ka hije Pra, mësme thani t'i kush Hulat janë namazë e gjetja E përës o që ka thonë Ma e hunë, kishe jetu dalë Ka thonë djetarët Ka përmejnë këta e, Në mustedrekin e tina Imam e, Hakimi Nga Ebu Bekr e Shefi I cili ka thonë Si cili që jebë fetfa por i imamëve të muslimanëve duke u bazuar në veprat hiel, tërthorazi, e Tërthorazi ka thënë e kam marr prej këtij hadithi e kam marr prej këtij hadithi gjithashtu te ka përmend edhe imam Ibn Qayyim el-Juzeyyë te i thotë hila shariatike se kjo hila e di gjejsh lug gaz aj te majt hunën po ka thënë kë nuk korrekt pse kjo është veprim Tërthorazi pra vek kan veç pa pun pra e di veç dal pastronat ama mos me lanë kuptou gabim Atëdon ibn Qayyim al-Juzeyy. Kët e bën njeriu që të del çfarë? Të të del nga një problem pa lënë pa pa pao problemin tjetër. Pash pash kaftu një problem, një problem tjetër. Gjithashtu dha pejgamberi jome sallallahu alajhi wasallam kur ka ardhur dikush dhe, dhe ka nkupt i zullumit me monirën e tij të menxve e ka zgjidhur problemin. Si tregon e Buhaira. Foth erni një njëri dhe shikoj gjithmonë kur ka thash ma elementa lixhu. Kur ka diçka që e cënon njerëz, ka kallzuar. Erdhni njëri. A këtu kur ka te Bugjeli, ka kallzuar Amr Ibnu Muaz. Ibnu Muadib ibn Amr ibn Jemuh, çunike ka vroj Bugjelin. Pse? Sepse këtu vlera ka on. Dhe ku këtu ka on diçka më e lirë. Thotë Ebū Ureida, ja erdhni njëri te Bejgamësulami dhe i thotë: "Ya Rasulullah, si jam rahat pikë kjo shije stën?" Nuk jam rahat pikë kjo shije stën. I ka thonë Bejgamësulami: "Shko bazar." Ka rëziti. Së jam rëhat për këshijës, atë unë bëzullu, ka të mësën bëzë sabër, për strajti i ka të më pengam sëra. Atëherë, meri të eshët e shpijës edhe në gjeri në rukë. Midë disë rukë dhe në gjeri. Edhe i ka morë ki, i ka morë ki mobilet, shtrajtët, i ka në gjeri rukë. Edhe ka narë njerës i ka në tonë, pësi i ke në gjeri të eshët nukës? Ka të tonë, jam nëzor për këtë i këshijës, su më gjerë rëhat I kanë thanë njerëzit Allah i e malkofta që të ka propunën qështu Allah hu ja baf kështu atina Allah hu dhe dhe se ka orkë i kështu i kanë thanë Pash Allah i të imbrajna Se u banë a rezil Kjo kanë thanë djetarëz Pse ka baf kështu përgjëm zëra A që të morë vësh A po Që e që e ismi qështu Dhe zër Këto të të nëzijat që e banë në dikush A po Se disa njesë i bëjt disa të të nëzijat apo shka i dabe mësa apo atu do zullun po sobir sobir sobir adresa çit të të po? Saber, sabr, sabr. Tha, shat ndulla dhënës gafon çike njerë të shat ndulla a mund të marrë të dikush e kanë zer shtratin jashtë komplet ai shënon më thon ullo pse ve pse kit do këtu në çambra e abikuishës ah mirba çushmer të kapro bono medal këtu për këtë ashi kanë dietarë pejgamberi jon sallallahu alajsellem qabel veri ban qaim e zija ka thon kjo është prej hileve më të holla sheria tike pse Se për e mëse ka të në sabër, sabër, sabër, u ka kryt sabër, ja së në halët Ka të në din në uve Din rukë Le ta mordin në nëshë njësë janë ato të ba zullum Kure ka në malku njësë i të këshijën Ata e rë ka të në pegamë e sëra Qështas, drejta ove Edhe u ka drejtu, a i këshijë ka të në O, oh, e inë mrejna, a i u kryjë U kryjë se së të bajë zullum do. Për këtë asyjo dhe zërë, ka të në në thonë përdojën të dhjitha metodat për medal zulumin në qesh njëri të me ka zullu atu mbo zulum atu mbo patrici dhe i përdojën njëri u ketë ta metodin atu mbo zulum kë njeri ekshtu ekshtu mëra gjithashtu dhe zhen nga pengamberi jojnë a.s. ka ardhë se kur kanë bo hajj e, pengamberi a.s. i ka thirë muslimanët kur kanë bo e omra i ka thirë muslimanët që e, kur të mojnë tawaf me vrapu pak. Më vrapuë, se Se ka shku një lajnë të pagant Se me ke lit Për shkak jetës që ka në bënë me dine Janë smuë, janë likështu E kështë maratë, pra janë janë zbej shumë Nga këpë zajtë lëki madhë A tëre për nga meri jo salola, Që mës të tëa Bënë qefin e, Arabve Armikut Qëpar ka bo për nga meri sëra dhe sëra Ka do në këshirë, kur bojnë atë tavafë edhe janë ullë paganët pra një pjesës qabës. Abo, ati ku fillohet. Edhe i kanë këshinë musliman që që pobojnë omra, se akon pjesë e mërmeshës. Për një mësë më ka tonë, deri sa ju shohin, vraponi. Kurt, delin atan që që shohin, esni ka dale. Kurt, kthejni prap, prap vraponi. Pse e ka bo këta dhezër? Që të mendojnë paganët se këto këkan të fort ala. Pra, përpërën sa më ka thanë, ma nuk pak E di që i njët loft, e di njët që Ndi pi, pi ju e ka të smut E di që i njët raskapit, por ma nuk pak A po ba, dhe Ban e tavapim, pak ma shpejt Andoj tregon Ibn Abazi Përpërën sa më rafet Se kërë kan ardë paganët Kërë kan ardë muslimanët në qaop e paganët I kan për cilë Edhe që parë kan dhanë, ka thonë këto janë njerëzit loft më, Këto janë kafuni E këse më, më rafet Atërë 3 rëtullimet bani të ngajt 3 rëtullimet bani të ngajt Dhe i risa kanë thanë paganët Kanë thanë, a që të janë smuta? A së, këto vërapojka në ma shpejt se drenët Ma shpejt se ka proli vërapojka Se, këta është për nga mësa me treguve Me treguve ku vetë Gjithashtë të dhe se shumële djetarëve kanë morë këta Se vazhdojnë kjo me qenjë loj suneti për nga meri sallallahu arre i sellem Me arsien E dhe se ka Këta në më Edhe gjithashtu ka ardh, se mëson ka thon hapni njërën pjesë të kraut. Lëre njërën pjesë të kraut hapur. Pse ka thon le ta shohin paganët që jeni çnosh, se nuk i druheni kur gjajet. Ka thon avr Katabi, ka thon Qafira Moska. Allah e ka ngrit Islamin, ka thon mirë po ne nuk e lejmë nivel që e ka bop pejgamberi pra, saq, tre tawafet e para më bop pak më shpejt. Dhe ata kan thon, kjo është për me ende në veprat e pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem, gjithashtu me treguesë muslimanët adhurojimin e bën me çesht. A kush kush ka punë t'avafedi se domodin bëhet ajo me dëshirë të madhe, me dëshirë të të flakë të Allahut na mosë bëj tavaf në, në, në, në qapën e Zotit xhellal xhelalu. Gjithashtu ze pejgamberi ju sallallahu alaihi ve sellem ka pas prej zgjuarësisë s'tina që e, kur ka dalë në luftë, edhe nëse ka pas për çëmbull me bëj një luftë në jug ojt interesu për veriun. Se ka pas për qëllim me vani luf në lindje, ka vetë për perëndinë. Ka dhon çishopuna këtu, çka ka puna ati ekse mora. Për sa rasia dheza ka se mos të mendohet që ka më shkuan ai. Kur ju ka kallzu pak para së memërie. E ka bosh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, i thon tauriya war. Çka i bje këiola? Për shembull, pejgamberi më, më thënë më, nëse ka dash ë me luftu por shembull me pagant ka vetë për hajbedin. Apo, apo nëse ka ndodhë me, me luftu me hajbedën, për shembull me një pjesë të uh, jehudive, ka vetë për dikandën ka e kabilet çetë, se sepse ka pos spionë shumë të. Edhe ja kanë çulajm. E vënë sa me e ka bos teuri. Ka thonë çshë shëbona atje, çshë shëbona atje luftën e ka bos këtu. Luftën e ka bos këtu. Mi po kanë ndërtuar, thotë Imam nebeuiju, po ne sa nuk ka rrej se, se vetë ka vë, ve, çuço puna çati. Kur çuço vezmë det ju çuço puna çati. Si jo, çuço ai hajber, a luftën e ka kënera. Por s'falla si ojëzer, që spiunat ta çojnë mohabetin. Ej, ka të vetë çun për hajberm, duket do mroq me ta. E vezëm ka vë luftën me dikën tjetër. Q, e këto se kjo është strategji lufte. Tash këtu ka shumë detale të luftës që nuk e kemi përshtatshmëri për ti për t'i shpjeguar. Gjithashtu edhe për zgjuarësisë e lartë pejgamberit aleyhis sallallahu alaihi wasallam, çka kanë shembull. Çu pejgamberi aleyhis sallallahu alaihi wasallam ika shfrytzuar ë uh, shom prej shembullëve për ti afruar të afruar kuptimin tek njerëzit. Po atë ka asim prat, as filli s'i u ka pru mbi kuptuesenat, pse njeriu s'ka s'ka mundësi mos me kuptuar. Por json ti sjell me disa prej shembullëve që ka përdor pejgamberi jon sallallahu alayhi wasallam. Tregon Jabiri ibn Abdullah radhiyallahu anhu, thot pejgamberi alayhi wasallam, e kam dëgjuar duke thënë: Shembullja me shembullin e Juve. Po shembulli pejgamberit me shembullin e njerit. Çi si është? Ka dhënë si shembullin e njerit i, i cili ë uh, e ka ndërtuar shembulli i jam me shembullin e pejgamberit. Shembulli jam me shembullin e pejgamberit. Ka dhënë si i njerit i cili e ka ndërtuar në shtëpi, e ka plotësuar, e ka rregulluar. Ka thënë, "Vesh me nivën e kaloni tul pavnoa." Edhe ke të vinë e vizitojnë thonë shumë shtëpia mirë, shumë e ndërtuar më mirë këto. Por çetoni tul se paska. Tha <të> pengemalley sallallahu alaihi wasallam pse se paska ketullën njerëzit thon pse se paska ketullën ka thanallahi sallallahu alaihi wasallam fa ene muwdiu allabine une jamtua e fundit masoj ska ska pengemal masvua ande qadan pengemalley sallallahu alaihi wasallam jit tu fa khatamtul anbiya erda un dhe i perfundova listen e pejgamberve pas me ska pejgamber bepo sikojiga senga si për shkujt që njeriu kur mos me më harrua po shëmundi paranon në shtëpi e ka vesh në vrimati çka thon njerëzit Mirë be pandrejtë, po, që të shpras të paskalanë. Apo, mbuloje. E Allah e ka mbulu e vagun e gjithë pingamberve me ardhine më të mirit për tërë e Muhammedin sallallahu aleyhi wasallem. Gjithashtë të dhe pingamberi jonë sallallahu aleyhi wasallem, ka silë shpesher shembul që të kuptoj njerëzit mesajin e tina. Tregone buhorejra, radhjallahu an, dhe kam dhe gjuar pingamberi aleyhi sallallahu aleyhi wasallam, dhe këtë thanë hadith. Shembuli jenë, me shembulin e Sikur shembuli i njëri I cilje e ka kao dhe zjarë Dhe pastaj Redhat i zjarë i ndryquë Vin flutrat Dhe insekte ndryshme Flutorake Flutrat ndryshme Dhe silën redh zjarët Duke e shikuar dritën shembul, Terri madh E ka kao dhe njëri njëri një zjarë bojnë, E të shavo shkavojnë E ki bo ketë mizat Ketë flutrat më ledhen këtu Ato më ledhen për dritë Ato më ledhen për dritë Thot pe nga melele i sëra dhe sëra dhe sëra dhe ja ka në fjala ama binzar to afro te drita i djeg zarmin to afro te drita i djeg zarmin thot pejgamberi alayhis salam feja ale yenzu hun ky njer i s'ka ka koll zarmin i largon ose kum ka parjuve largon da mezi kine modjek ju vini per drita ma kine modjek thot pejgamberi alayhis salam feyaqtahim fiha e ato emuin kët njer se aq e pa po miza e flutra ti largo bik njer ajo cillet klen inzal pa apo A keni po një zakonin se ju ka rastis po sica si, si pinave, sidomos verës, ose nëse jeton në afër hyjvalëve, ka shumë miza apo a e keni po njërin që i ngat miza? Do mundonim mit, duket pak sigurt o të ul oh apo mshon ata mshoket ona, thotëm sa mundon mundona nalu nalu, ama miza të mujin, fluturat të mujin. Thotë pejgamberi alayhis salam, unë ju kap juve për petka, pe zjalmit ju hudhni nda. Unë ju na ol, ju hudhni nda. Thotë Imam Nevoi Por qëllimi me kët hadith është se pejgamberi jon sallallahu alaihi dhe sallam e ka shembulluar gjendjen e ignorandëve dhe atyre që e kundërshtojnë Allahun dhe pejgamberin alaihi dhe sallam me mëkatet e tyre dhe gjunahtet e tyre në zjarrin e ahiretit dhe zellin e madh të gjunaçarëve që merran zarr. Thot, ndërsa gjendjen e vet e ka përshkruajtur pejgamberi si i cili inal, problemi është në nalpizalmit na xhujum. Ai na nalpizalmit na xhujum shoin ana nazial. E ka shëmbulli me fluturën. Pse? Se flutura bie let. Andaj ama po di më në u, për këtë ashyë, njeriu, për shkak epshit vet, epshi avant veprën të letën. O, e kam marak. E ki marak po. Haramosht. Kimelon salata. I bajnë të haramut shumë let, ama nuk e di sa ajo me zarme pagume. Megjithasë ashi ashi i asht Imam Nevoiu dhe gjithashtu e ka përshkruar me flutura pse sepse insekti matorollak u flutura. Apo ai Vasil. O ke po, na olë është ka një lloj, nuk mund është orollake. Atë e kanë thënë, e ka, ka përshkruar për parasyre sepse flutura, flutura është ignorante. Për këtë arsye dhe shkon edhe vjen, vjen në në në zjat. Thot Ebu Bekër ibn alabi e ndelusi Thot këshembo është me blot kuptime Thot e ka përshkuar për nga mele a.s.a. dhe sëra Vini rekson shumë nësivëzët Se njerëzit nuk bin gjehenem për me hin gjehenem Sikur që flutra nuk shkon të zarmi për mu djek Po shkon për me lip dritën Ama djekët Ka thonë kështu janë edhe ignorante dhe mëkatarë Dhe atër të si dhe të bëjnë gjunahe Ato nuk asnjoni nuk pira ki me tham Po du me i nxenem ja, ja, ja. Aj do me po që e fine vet Aj asnjoni zban zinatu Dosh me i i nxenem Po aj do me po që e fine vet Thot Ebu Bekër imnul Arabi Thot për shkak se flutërës i pëlqen drita A ma se dit që ati e ko zarmin Ka dhon kështu mba katarit i pëlqen e pëshi i vet A ma se dit që ati ka mu djek Apo zër, Kjo është prej Ka dhon djetarët mi mbedi i të mthil Nga përshkrimi shumë fenomenalë aqoma ma, ma, ma përshkrimat me kollushëm apo shikova sa thot one rritë zarmi ju largoj largoju largoj largoju a ke ja, po vdes fëmijën ti e largon e shkon aty ti thua mos e prak të tash që mundje apo për zakonisht ka dolëzë bak paja gjigistëna a ke po korë amo i tonë mom mos e prak vetëm na kur nuk shprovohemi kur tashallahu pak ka pak na ndeshkon ka pak na shprovo ka pak na turbulon por s'ka si më thon a kaollë kështu kanë na çon smuje pse shiko A po po gjernë në shtat po, Muzbanjuna. Muzbanjuna sonë dinë më të smuë. Ka njerëz që janë në lviz, që si, si punojnë kohë. Allah më ne grip ose sëmë lviz, më ne grip. Më ne grip. Allahu naroi të gjithë as mundi ti ya Rabbul alamin. Për këtë arsye që pengal vera e sallallahu alayhi wasallam e përshkruante vetvetën e vet në këtë shembullin e vet me vetvetën e vet njerëz në këtë formë. Gjithashtu edhe pejgamberi sallam e, e përmendë e ka sill vetën e vet me shembullin e alarmusit për li ushtritë që do të luftuaj. A ne ka thamë, pengam e sëram, shembuli jem Dhe shembuli asaj, që Allah më ka quë Përsi ku një shembuli një njërit Shkon i bërtet mahalës vet dhe qitetit vet U thotë, bahu një gati ikni Se ushtrije ju ka rëthua Edhe thotë, pengam fjallën, e lësërat të sëram Ata që kam dëgjuën, shpëtojnë Ka shpëtojnë Ata që më këthejnë fjallën, i ze armiku Kamandjetar, i ze zalmi E zejë alme Allahu subhanahu wa taala. Dhe shoqëzë pejgamberi eu sallallahu alejhi dhe sellem e ka shembulliu shembullin e atij cili e përmend Zotin dhe atij cili nuk e përmend. Me çfarë përshkrimi përshin fenomenal. Nga intelekt, inte, intelekti larti, sallam, i lartë i Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem ka thënë alejhi sallallahu selam shembulli i njeriu që e përmend Zotin dhe njeriu që nuk e përmend Zotin. Ësht, si është si shembulli i gjalit edhe dek Probezër, ne jemi të dekë qasa se përmenë azotit Dhe jena të gjahë qasa e përmenë Allah u Gjilalit Ketë kjo gjallëni në Ramazan është pi përmenë njësë Allah Dhe ketë ajo plokështi dhe ajo dëmbeli dhe ajo gjendje e zymt I është Ramazanit është se përmenë të Allah Për këta syja, ata që a vazhdojnë me adhurime Ata që ka vazhdojnë me ledzimet Kur'anit Ata që ka vazhdojnë me falë namazin me regull Ata që ka vazhdojn Ata Ramazane kanë, dhe mashe Ramazane Se ta vazhdojnë Ata prape kanë mua vetin Allahu Namazi, Sabahi, Jatësia, Akshami, Dhekri, Kurani Se, se vazhdojnë mu kanë gjallë Ka thonë për nga Mele A.S. I gjalli me dhek, me që shoh Me që shoh Me ta prutin i gjenazja A mund ba mua vetë me ta Familiarë e ki, bab, nan, asë, teze, ha Kër të desi e thu, më lënë e ma shpejt Qanë e të vorëj E kështu vëzërë janë dhe njëzit e vdekt Të si se parmenin Allah, si tutën Allah Njëzit vdekt Shka kim një folë gjena zërë E lusim Allah në që Allah të në bëndë të qalë Gjitho shtë vëzërë për nga më beri joh, valli, E kishte edhe athësin e analogjis Dhe i thonjë mëkara na I thonjë Kërti bëmë paralele Mësë kësaj dhe kësaj dhe Dhe për nga më shpeshen Ka dash më ja u përshkujtë sahabeve Për shem Nëse të vetë ti dikosh, menoj e kështu vetë Nëse të vetë ti dikosh, edhe thot kish, Qish kish e mujtë me më, më përshkujt Qish dalon Ahireti për do njajës Qika dalon Ahireti për do njajës Qiket për do njajës, që këtë për jitë me të bon Qika kish e mujtë me thon Ta është normalë du të më didan në ditë rësat Unë së kam bakë, o shpejt menoj e Qika kish e mujtë me thon Ahireti a kështu ka, Shikon e shpashembul e kasel Muhammed, Kjo është sa për shembull me më kuptu më afër, por ndryshe krahasim me gjatë shumë të largët. Tregon Al-Mustauri Ibn Shaddad, Radiyallahu an, that, ka thënë me nga Meali Alayhi Sallallahu Selam, Pasha Allahu, "Duniaja me axhiretin nuk është pos vendi dhe shembull. Ka thënë pos si një hani piuve, i cili e mat gishtin e ti dhe ka bërë me gisht nga gishtin e tregus. Sababa, e ka marrë gishtin e tregus. Ka thënë Edhe le ta vnojen ujë ndeti, edhe le ta heke dhe le ta shitesh akşamët. Ka do kjo shembulli ahiretit me dunjën. Apo, ahireti jo ki deti i madh. Edhe dunjaja kur tësh ti gishtin, pes pa, edhe e nxjerr. Sa sekonda i duan në 40 temperaturë mu tha, kështu është dunjaja gjithë. Për sa sekonda të ka shkuti vitët? ti çiki 20, ti çiki 30, ti çiki 40, ti çiki 50, 60, 70. Por sa kanë shkuar? Çka, ç'e bëjmë? Vallahi, s'e mashtigisëm. Ku janë vitet? Ku janë vitet, vallahi? Ku janë vitet tona? Ku shkon ditët? Agrippa njëri ku shrihet më dej, vallë zot. Çka do më thon? Ku ajeta e më, ku shkoan ona? Sa shpejt kanë momentin më dej. Çiko vetë shpejën sa sa vore kapuën. Thot, jamam nevojë ujiu. Dhe kjo është maja e përshkrimit. Çka çka do më pas shumë përshkrimit? Vënoj e gjishtin të do, vënoj e gjishtin për që që e zënjarë në dejit e a poli që e njëgonë, vënoj e gjishtin. Edhe këshirë dhe dunjoja, a sa japë në zorëta, dunjoja, ahireti, lëzër, ka të në lahu, që ka ahireti, ma i midhë për ata që ka i tutë në lahu, subhanehu, subhanehu, vëtjala. Gjitha që, lëzër, ka ndonë njësë apri djetarë, kjo hadith argumentan se në realitet s'ka krahësim mes ahireti të dhe dunjojës, por pe Ma e menë që këtë sërët, se herë kime e ditë. Djetë ashtë të dhe pëngamberi a.s. nga Enes Ibnë Malik, radiallahu anë të regon, se a.s. ka të në hadith, duke e përshkuar dunjajën, njerën e dunjajës, me njerën e akiretit. Ka të në pëngamberi a.s. Do të asilë e njeriju në ma zëngin dhe ma të shëndetshmin prej uh, njëzit e dunjajës, i cili është banor i zjarët ditën e qiametit. Edhe jepot urdhën, edhe i thonë, "Fot në zjarr veç pak." Edhe hakën. Sapagha i thonë, "Fotën në zjarr." Sigur që ai martëshanti është e nxjerit. Çat ça ka shumë mulak. Thot venga jo më sa. E fusin në zjarr çat ça mund të më djegë, edhe e nxjerin. Edhe i thuat atij, "O biri i Ademit, zengini më i madh të botës." Jo për paratë tua, ato ato çka kuveton me rrok. Ato çka s'edil mos ka s'kan s'kan parë s'ka kalkulator të ato ka njëzëve se të disapar i kam në na, Nalabin, na në Amerikë, në Europë Rusi, në Kinë shkoj e ta ta njezle, chen, di me të disapar i kam më s'pormenit tash ema të njëzve milardera se disapar i ka e i kam qërë thotë një 400 firma që to punojnë për mua se ditë thotë që këtë njëri kër të bina kjera thotë bëjnë nga mërë a.s. e shtinë vesh pakë në zarë edhe në zjeri edhe i thoi a ki pa mirë në Allahu subhanohu ve teala, pa she zotin e madh. Kur, xher shkupon. Po ku janë miliardat, po ku janë parat, po ku janë firmat, po ku janë menaxherat, po ku janë shkollat, kë, me ne tin me zot. Foll pejgamberi alayhis salam, e bin fuqara ya mat mat dunjo. Mat. mat mat, pa megozni fuqara mat mat dunjo. Edhe, ebin, edhe pos, shum, inga, Melsalam, e bin, edhe i cili ka pas xgjendën shumë trand dunjo. Foll pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem, edhe u shbanu rre jannetit. Allahu na vofit te Rabbul alamin. Edhe i thojnë Vetëm fut në nxëlletë dhe nxëlletë Mësanera e fut në përmenetë Vesh njerë fut në nxëlletë minjarë Thoth penga mbërë alë i sëllam Edhe i thojnë O birja David ki lo, ba, ya, Na i herë më shqirësia ki pas Aje lovë dhe jara Fukarallë kësë ki pas A telashë, siklete Zulu me padrecit Thoth penga mbërë alë i sëllam Thoth ki njeri Ki fukaraja Mëj fukaraj në dunja Laullahi a rabbi Jo pasha Allahun O zët Ka thon, zdi dit të mijat që une kam pozar qëka ma mëzër kam thonë djetarët se ja harron hyrja në gjennet të gjitha gjarrëm a në vëzër na vesh me kujtue wallahi na vesh me dit që ta gjërime taravija ledzimi kurale zbutja e zemrës përmendja e zotit ramazan ti me dit sa ato të kalkulun gjennetin allahu gjitha gjellalo wallahi kështë thonë imamit i jolizet Falib e 14 Falib e 100 Falib e 100 Falib e falib <coughs> Ovecër Me të nejë qëtu nga dhe vezë Po du të gjithmonë me shembu po. Me të thanë di di kush Unë e qëtu ri posht Edhe Unë e ri qëtu posht Ti i të, të fali Edhe zdo të dyre qatë qëka i fali I tham që pasinara Tu o tjëm Su ilo minjar Qëka i të vëti Allahu akbar A o qështu Po vezër të Allahu gjeni gjelalu Sa shkruat atje Sa shkruat Akish me mu akish mujt mizan xhamia 20 mijë olash këtu çe valla 500. Aj apo çe valla 500. Vallahi po jam zgjam ka dhan për dy recatet të Sabait Cunet. Allahu ja shkruan më bis sa ka donjë ata. Por këto asojë se si, kujt të shpërblimin edhe zbehet veprat. Çe shkoj Ramazanit. Shkoj. Sa çdo ditë kena me bë muahbetin kur hyn Bajrami. Sa falet e, e kut falet. Inshallah unab me pas Bajram kët bash. Por këto si u bezë. Pejgamberi më ndezhuarsinë e tij këty këto neze. Oh, prit besofër. Prit se keni fetu shumë. Allah, nëse nëse munduosh mini ha, s'ka. Nëse asunë bënë bajram sot, i bë sot. Oh, jo, jo, do të tash tut me, me një shevali për mua ba, bajram. Po këtassi do të më ardh. Vdekja më kalu vdekjen me injhenat. Allahu na vofa si pirrullal alemin. Ky Allah që ka të zjuarsia pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, dhe ze ka edhe hadithe të shumta, Kurana ka kaluar elusi Allahu subhanahu wa taala. Që Zoti i Onjë, el-Xelaliu, na mundson çdo të përfitojmë nga xuvarsia e Muhamedit sallallahu alejhi vesallam, nga qortësia e tina, nga zemra e bardhë dhe e mirë e tina, elusim Allahu subhanahu wa taala, që Zoti i Onjë, el-Xelaliu, çdo fjalë që kemi thënë dhe ka qenë e qeluar, ka qenë prej Allahut, elusim Allahun, që Allahu të na shpërblej, e aty ku kemi gabuar, ajo ka qenë prej Allahut, ajo ka qenë prej shejtanit dhe prej me, elusim Allahun, që Allahu të na fal me rahmetin e Tijna dhe mëshirën e Tijna, elusim Allahu subhanahu wa taala, që Zoti i Onjë, el-Xelaliu, të gjejë veprat tona të, të bënë kabul, të ligat tona në i farë,